agasabalzeko gobernamentik, prefetak eta de dbp fndc vektor galtatu dekiena da uh, da me pegaje libret uh, suxentsia, me pegeja eraiten dutalaik, uh, ota 1.000 euroko lanak egin utegu uh, eginik guntin lehen aste undarreko, lehen aste undarreko eta 8 astez cerratuik uh, egonda, eskandal hori da, hoida, hola zentako golan gastigatzen da holako hiltegi tipi bat Beharbada badia, uh, bai, astokeia helibatekinik, uh, mena horretan uh, eta askientzundugu justizia bada horretan eta, eta behake garen endina, mena nik haudela, dutan lotsa edo beharbada ahalke gari datekina, eta hortan kajik wailu segurniz, uh, kajik deur zesten elki hortik, uh, Heotsa izigari izan dela minna lasgarria eginik izan dela bai xibue eta baulik, bai mauleko herriai, zenta nik estuetu bat egite nahalkan pun uh, abatoro eipatu gabe eta, eta ez... Bai tzuten, eh, eta beti bai korkeen zuten, haleike. Pegasak zen, eta audela bazen raudi elibat edo reglamentu elibat nulez eta asuia ehaiten uh, sien lekin, ba, etzela asuia beste uh, gela hoi uh, osoki ikusi behar. Ez lo txatzeko eta ortako orta bera zela mürü bat, eta utxu zen mürü bat, osoki, <laughs> mürü den bat prevokatueik eta, eta hor uh, DDPB gerrandeke abai, bena huai hobeki iso giteko segitendel lan poste hortan bai bitre bat ezagresasi, ordi ma arrimaten zinaztia, bi-bitre, bon, behitzen struktuur istoia bat, bena, bi-bitre, fein, bi, bi siloen egiten muru batetan, eta, eta bi-bitre ez hartia, fein holako, bakunin, uh, uh, Eltrika zen trezna batetan, kontorak ez askeagei, eta kontor berriak uh, beraziela handiago, bena, ez zen handiagoiko, berrak ez haidutuko, bena berrik, hola, holako, eh, bat zen uh, lafabot batetan hur-behu eta hur-hotza jiten, eta behar zen hur-repela, horri-repela jiten da, fein holako, bai ringarri bat da, bena, euro eta jolako ostikata ague halik esiboko faman, eh, mauleko faman, eta fen bon jarri eh, gari da, fen ze kostatzen zeikun.